Supeu. Îl vorbește lumea cică, a supat la o amică, adică prins de-al ei bărbat, a stat cam mult ascuns, supat. Inconveniență. Unui mamoș nu-i priește un proverb rostit la urmă, o găină se hrănește chiar din locul unde scurmă. Unuia care mă înjură. Când mă înjură birjărește, nu-l tratez de fel cu ură, fiindcă-i omul ce vorbește despre tot ce-i vine în gură. Boală profesională Este strungarul cel mai bun, dar lucrând în șantier, tot cu strungul revolver, uneori se-mbată tun.